Необхідно ізолювати руду англійку, зробити все, щоб основні події оберталися навколо анголемів. І Луїза затнулася, помітивши, що син її не слухає. Він вийняв з води одну з гвоздик, обертав її в руці, обличчя його було відстороненим і замріяним. Луїза добре знала цей його вираз обличчя. «Боже мій, Франсуа, та ти закоханий!» «Лише трохи, матінко». Лише трохи. Їй захотілося його вдарити. Але ж навіть, коли він був дитиною, вона не дозволяла собі цього. І Луїза стримала себе, здавалася навіть спокійною, хоча внутрішньо кипіла від гніву. «Франсуа, ніколи не забувай, що тільки низка несподіваних смертей тих осіб, які мали право на трон, наблизила тебе до вершини. Ти обранець долі, Франсуа!» Але це не врятує тебе, якщо ти припускатимешся помилок. І найбільшою твоєю помилкою буде, якщо ти приєднаєшся до стану наших ворогів, тобто приймеш бік цієї тюдор. Адже ти ніколи не був дурним. А ця рода? Хто вони взагалі, ці тюдори? Вискочки на троні Англії, котрі навіть не знають свого родоводу. І якщо ти закохаєшся в неї, я ж знаю тебе, для тебе закохатися – значить стати коханцем. Але подумай, якщо Людовик слабкий, ти ж молодий і... Повір, тобі краще самому стати королем, ніж побачити на троні свого бастарда. Франциск посміхався, лише зауваживши матері, що вона надто випереджає події. Стати коханцем мері? Ха! Спокусливо і небезпечно. Пакельна суміш. Але він не сказав цього вголос. Більше того, герцог раптом став дуже серйозним. «Ви недооцінюєте мене, матінко. Звичайно, мадам Марі – звабна особа. Але корона Франції для мене звабливіша за всіх красен світу. Я можу засипати молоду королеву компліментами, загравати з нею, бути до неї уважним. Її статус дружини Людовика вимагає цього». Але ніколи я не забуду, що вона лише красива жінка, а красунь у світі багато. Я ж ваш син, мадам, і ваші плани – наші плани, понад усе інше. Отож, заспокойтеся і не вважайте мене гіршим, ніж я є насправді. Я б дуже хотіла тобі вірити, сину, мій Цезарю, тихо, але з притиском вимовила Луїза. Вам не варто ображати мене недовірою. Потім він підвівся, поцілував її в щоку і, сказавши добра ніч, вийшов. Герцогиня довго дивилася йому слід. Вона обожнювала сина, вірила в його зірку і вважала, що ніхто більше за її Цезаря не гідний корони Франції. Вони переконали в цьому вже весь двір. І якщо англійка зруйнує їхні плани, якщо завагітніє Луїза підійшла до столу і довго звіряла таблиці гороскопів. Як дивно, що лінії їхньої долі проходять так близько, який майже однаковий вплив планет, причому скрізь посилений вплив Венери. Дивно і небезпечно, якийсь час вона дивилася поперед себе, її гарне обличчя було схоже на застиглу маску, тільки очі блищали, як холодні смарагди. Хай там що, – вимовила вона нарешті, – я не допущу, щоб мого сина усунули від престолу. Ранок почався зі скандалу. Виявляється, палкозакоханий Людовик, бажаючи якомога раніше відвідати наречену, безцеремонно війшов до її покоїв, коли молода ще приймала ванну. Сидячи в купелі, вона оніміла від подиву і сорму. Рейліни розгубилися, не знаючи, чи кланятися королю, чи закривати собою принцесу. Тільки леді Гілфорд, мов Шуліка, кинулася вперед, заступаючи мері, і фактично виштовхала короля за двері, лаючись англійською на всі заставки, адже вважала, що їх мови Людовик не знає. Проте, як з'ясувалося, дещо він знав і зрозумів, що його обізвали хтивим старим цапом, безсоромною мавпою, та іншими негідними його санопрізвиськами. Однак король промовчав, хоча почав уважніше прислухатися до скарг на англійський почет мері, на які спочатку зовсім не вважав. Мері цей інцидент дуже потішив. Вона навіть позбулася тієї нервової напруги, в якій перебувала останнім часом, і тепер з задоволенням приміряла весільне вбрання, що було справді чудовим. Верхня сукня – з візерунчастої темно-золотої парчі, що видавалася і важкою, і легкою водночас. Верхня спідниця спередумала розпіпку, відкриваючи нижню з кремового атласу. Так пишно вишуто золотими візерунками і прикрашено діамантовими крихтами, що вона виглядала навіть розкішнішою за верхню. Корсаж, що облягав стан, був прикрашений брошкою Неаполітанське дзеркало. Прямокутне декольте підкреслювало досконалість високих грудей мері, лінію довгої шиї, округлі, ще по-дівочому тендітні плечі. Особливо гарними були широкі рукави, оповиті хмаркою схутра горностая, сліпучо-білого, з тонкими чорними хвостиками. Цим же королівським хутром було підбито й довгу золоту мантію, що надавала мері королівського і величного вигляду. На потилицю їй надягли напівкруглу французьку шапочку, всю у блискучих діамантах, що дозволяла бачити густе хвилясте волосся, розділене на прямий проділ спереду і розсипане пишним каскадом досередини спини позаду. «Дівчинко моя!» схлипнула леді Гілфорд. «Ти прекрасна!» Мері подивилася на неї здивовано. Вірна Мех частіше сварила її, ніж хвалила, а тим паче захоплювалася. Але сльози в її очах – це вже занадто. «Мех, припини, бо я теж заплачу, а мені ще потрібно висповідатися і зосередитися на майбутній урочистій церемонії. Міс Болейн!» Вона озирнулася на сестер і вперед одразу виступила молодша. Жвава дівчинка останнім часом зуміла відтіснити на другий план усіх інших дам королеви, і Мері сама не помітила, як почала вважати її незамінною. Що бажає її величність? «Анно, Любонько, покличте мого англійського сповідника, отця Джона. Я хочу висповідатися і прийти до вівтаря очищеною від гріхів». «І від думок про Чарльза, який відмовився від мене», – подумки додала вона, на силу панувавши себе. Сповідь королеви не зайняла багато часу. Потім з'явився перший англійський посол при французькому дворі, лорд Вустер, якому належало вивести королеву до її нових підданих, ніби символічно передати з рук Англії в руки Франції».